Десь там справжні справи, а тут Буденщина. От Олександр Васильович закінчив клінічну ординатуру освічений, розумний чоловік. Стасик подався до аспірантури, закінчить, буде кандидатом, а там хто зна, доктором, професором. У нього і розуму, і хисту на це вистачить. Вітка в Пітері захистилася, мабуть. Щось давно від них не було листа. Послухай, Максиме, як тобі ідея? Чому б нам не поїхати цього літа в Ленінград? Довідки? А чого? Чудова думка. Давайте гайнемо усі разом. Юлька, Василь. Ти що, Максиме, при розумі? хлюпнула на нього холодною водою Юля. Ой, вибач, Юлечко, я забув про, про особливості ваших стосунків. Так що, Софіє, діставай путівки, поїдемо. Отак завжди. Софія, дістань, Софія, організуй, Софія, заплати. А потім я все влаштував, з образою подумала Софія. Ця образа засіла немов скапка надовго. Примусила поглянути на речі іншими очима. Максим, звичайно, чудова людина. Софія любить його як чоловіка, як батька свого сина, але ж у неї всього одне життя. І вона не збирається просидіти решту його у запічку, вбрана у старі лахи. Наближався день народження Максима. Особливий, ювілейний. Софія готувалася, заздалегідь приберігаючи баночки з горошком, майонезом, домовляючись із дівчатками з ресторану про ковбасу й копченості. Дістала через знайому продавщицю банку оселеців і васій і тримала на свято. Запросили Юльку з Василем, Дарку з Петром, Василя Цибульського з дружиною. Олександра Васильовича Усіх гуртожицьких Прийшли Максимові друзі з роботи Мартинович з дружиною Огрядною в короткій сукні Що надималася на животі І змушувала постійно її осмикувати А Льоха з молодою, але вже вагітною супругою Як він гордовито величав юне перелякане, дуже нафарбоване дівча, і бухгалтерка Зоя, гонорова пані в яскраво-червоній сукні. Товариство ледве розмістилося за столом. Наїдки і напої вразили всіх. Хіба що Вітка могла позмагатися із Софією у мистецтві готувати і оздоблювати страви. Юлька ще молода, лише вчилася, а Дарка вміла готувати та не вміла подавати. Одного разу Софії дістався фужер для шампанського, в якому виплів цілу хату павук. Гості налягли на їжу. Та не змогли подолати й половини страв Перепочиньте, гості, дорогі, запропонувала господиня Залиште трохи місця для гарячого Розпочалася, звичайна між своїми розмова Вася Цибульський, викладач терапії, читав свої вірші Софія аж здивувалася, які гарні Воско, це правда твої? Не брр. -бр? Та мої. Хочете чорновики покажу. Удавано образився Василь, але тільки про людське око.